Když se Kefalín vrátil na Zelenou horu, nevycházel z překvapení. Na nádvoří cvičilo 30 vojínů s puškami. Probovat co to má znamenat, žasl vojenský dopisovatel. Kdybych byl zvyklý užívat velký slov, pravil černík, řekl bych, že se připravuje vojenská přehlídka. Kefalin vykulil oči. V Nepomuku bude 7. listopadu velká sláva, vysvětloval herec. Tribuna plná funkcionářů, pěvecké sbory, proslovy, zkrátka manifestace jako Brno. A velitel divize dospěl k názoru, že by u toho měly být i naše jednotky, aby dokázali, že si zaslouží zrovnoprávnění a nový statut, který se připravuje. Zkrátka dobře strážní oddíl vyrukuje do Nepomuku na náměstí a bude se tam trochu producírovat. To nedopadne dobře, strachoval se Kefalin. Podívej se na ně, každý tu flintu drží jako hrábě.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 který netrpělivě čekal, jak se uvedou vojní ze Zelené hory. Dopoledne navštívil zámek a kapitán Domkář ho ujistil, že výcvik se zbraní proběhl úspěšně a nelze očekávat nějaké závady. Uvědomte si, že na tom velice záleží, zdůrazňoval blukovník. Není myslitelné přestoupy, před tak širokou veřejnost něčím nedokonalým a tě vaše vystoupení maximálně jednoduché a bez jakéhokoliv rizika. Právě z tohoto jsem vše promyslil, odvětil kapitán. Přivedu jednotku středu náměstí, kde zavilím zastaví stát. Poté zavilím v pravo bok a knoze zbraní. Posledním rozkazím, který vydám, bude bodák skrý. Dobrá, souhlasil plukovník. Snad vám nemusím zdůrazňovat, že nějaká blamáž nebo ostuda by vašemu postavení neprospěly. S těmito slovy plukovník Hučka odešel ze Zelené hory, aby mohl včas zaujmout důležité místo na tribuně. Také Terasky byl pln starostí, jen jeho obavy byly mnohem větší než plukovníkovi. Znal své vojiny a nebyl ochoten uvěřit ani tomu, že donesou na náměstí všechny pušky. Čo bolo to bolo? Terasky se všechno ukáže. Kapitán Domkář byl stále optimistou, avšak ukázalo se, že předčasně. Krátce před nástupem spadl vojín Čutka ze schodů a zlomil si ruku. A hned po něm se vojín Rákos opařil vřelým čajem. To byla strašlivá rána, neboť bylo nutno hledat náhradu za zraněné vojíny. Po delší diskuzi nastoupil místo čutky kouzelník Pavel. Ještě potřebujeme jednoho muže, stýnal rotný vaněk. V té chvíli dostal kapitán spásný nápad. Kefalín, ať se dostaví vojín Kefalín. To snad, soudru, to snad ne, soudru kapitáne, namítal zděšený rotný vaněk. To by bylo příliš velké riziko. Už jsem řekl, nevidím důvod, proč by se Kefalín nemohl zapojit do naší slavnostní akce. Posel vyzvedl kefalína a promptně ho doručil na nádvoří. Kefalín, dnešní den je pro vás velikým vyzaměnáním. Dostane se vám teď cti a důvěry, že budete náš útvar reprezentovat se zvrním v Rusě. Rotný Vaněk vás je známý s podrobnostmi. Vaněk si vzal kefalína stranou a vrazil mu do ruky pušku. Pochodovat umíš a zastavíš se, až se zastaví ostatní. Do té doby poneseš pušku na rameni takhle. Teď ti ukážu, jak se puška na rozkáz knoze zbráhní sundává a jak se skryje bodák. Během desíti minut byl Kefalin vyškolen. Kapitán Domkář si ho přezkoušel a byl celkem spokojen. Potom Kefalin naklusal do skladu, kde si vybral obrovskou přilbu a zimní kaž na paty. Kefalin upozornil ho ještě rotný vaněk, buď ve třetí řadě, aby na tebe nebylo vidět a ničím se nenech znervoznit. Na další rady nebylo kdy, neboť byl nejvyšší čas vyrazit do nepomuku. S nepatrným spožděním opustila reprezentační jednotka zelenou horu.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 Kapitán Domkár se zamračil a vrhl mezi slečný zdracující pohled. Vpochodoval s jednotkou před tribunu a zde zjistil, že něco neklape. Při nácvíku předpokládal tribunu na opačné straně a proto umístil Kefalina tak, aby ho nebylo vidět. Teď ale bylo pozdě něco podniknout. Zastaví snad! Pravou obok! Vše dopadlo podle předpokladů, pouze Kefalin se neplánovaně objevil v první řadě. Kapitán se zřetelně potil. Konoze je zbraň! Zavelel a pušky třeskly o kamennou dlažbu. Zbýval poslední úkon. Bodák skří! zvolal kapitán a doufal, že mu štěstěna zůstane nakloněna. Nezůstala. Všichni vojíni bodák skryli, kromě jednoho. Kefalín, ať se snažil sebe víc, zápolil s bodákem marně. Přílížející občané se začali zlomyslně pochechtávat. Rukovník Hučka na tribuně se zlostně harizal dortů. Maněk, pomozte mu, sykl kapitán Narodného a ten přiběhl ke kefalinovi. Byl však tak nervózní, že se mu nepodařilo kefalinovu chybu napravit a tím lomcoval bodákem sebevíc ani jim nehnul. Sondru kapitáne, ono se to nějak zaseklo. V té chvíli se už celé náměstí nepokrytě bavilo a smích nabýval každou vteřinou na intenzitě. – Voda. šeptal kapitán a vstekle přistoupil ke Kefalínovi, Leč ani on neuspěl a prohrál svůj boj s bodákem na celé čáře. Náměstí řvalo nadšením. Tehdy zasáhl plukovník Hučka. Jediným mladným skokem se snesl z tribuny před zkompromitovanou jednotku. Vztáhl ruku po nešťastném bodáku a bez obtíží jej sundal. Pak se obrátil na zdrceného velitele. Tomu vojnovi se nediví? Pravil, aniž by tlumil hlas. Ale vy už byste to měl umět soudrů kabitále. Vy už byste to měl umět. Asi za dvě hodiny po tomto příšerném debaklu řekl kapitán Domkář. Kefalin, můžete si zbalit plnou podní. zítra odjíždíte na pracoviště. Dosud jsem se nerozhodl, ke kterému vás přidělím, ale na to, že budete mít včas vyplněn cestovní rozkaz, se můžete plně spolehnout. A doufám, Kefalin, že ten váš pitomej hovatský ksicht už na smrti neuvidím.